مسحف کې 33 نزول کې 90 پس سورته صورت عمران نه نازل داود دی سورته تهذيز التبليغ او اطاعت الله والرسول یو په تبليغ باندې تیزی ور تیز شو تبلیغو کا مسله بیان او د هم د الله او د الله رسولي اتباع او تابعداري اطاعت او درس میں باطل ردم کې پری صورت عربه د دې صورت مخ کې سره مخ کې رد دا باطل قیدو شو د شفاعت قاهری نو دلته د یو باطل رسم رت کې چې جاهلیت کېو امر اوس قریش بل مسئله بل رب مخې صورت کې ازوا د توحید نو اتبا اتباع رسول بیانې توحید سره سره د پیغمبر تابیداری ممکا وي د صورت حاصل دار چې صورت کې دو اصلي بیانې تهذیذ التبلیغ یو دویم اته الله ور رسول یو دا دایته وی مسله بیان کا نرشه او امتی ته وی مدعوته وی چې تاسو دا الله د رسول تابع ایدار نه په صورت کې نبی علی السلام ته دولس خطابات دولس خطابې نبی علیہ السلام او دعیتا لیت تحزیز تحزیز دپا دول خطاب پیغمبر او دعیتا دی تکڑا شا مسئلہ بیانک او شپال از خطابات امت تا دی لیت توقیر و د چه دا پیغمبر تابیداریوکو دا پیغمبر احتراموکو بس پرې دو دعوو بانی دا تبصیل دول از خطابات نبی علیہ السلام او شپارس امه تا نبی عليه السلام دوي تین بیان کا د خل کو پروا م ساته حدیثه پروا ته دولس خطاب کي او امه ته وئ د پیغمبر ته بیدار شه دي چکم دین بیاني وی بی منه او د دا دایي خبرو منه د حق پرس نو امه تشپارس خطابات یا ایو النبی او ولانه خطاب دا نبی عليه السلام ته یا ایو النبی او پیغمبر ایتق الله د لا نو یریگا پا تبلیخ کی سستی مکوا ولا تیل کافرین او ممند کافران والمنافقین او دا منافقانو سمانا دا اللہ دین بیانا وا او دا منافق کافر موناغب دا سستی ابا دسوی مڈا گزارا کوا خیر دا لانا سخت مسالی مکوا د دیونو من این اللہ بشکر اللہ کانا لی آلی من حکیما پویو حکمت والا وطبی بل دویم خطاب حکم دویم خطاب حکومت ته تابع شپ پیغمبره ما دا اس یو هی لیک چوهی کی کتاب ته مې ربکا طرف درف سانا ان الله بشکا الله کنه دې ما پاس باندې تعملونی شتا سو کوي خبيره خبردار ده سم مطلب اول خطاب سو پیغمبره مساله بیان او د خلکو پرواه مساب دویم خطاب سره پدی دعوت او تبلیغ کې ولی ما خصي وی حیلیک هی لیک وی داعي او عالم با په دعوت کې ماخذ قران او سنتي دا نه چیزانه خبري شروع کی او دریم خطاب توکل على الله باور سه اعتماد کو په الله دای له دریم کاردا په کار دی چې د وب اعتماد په لایي د خلکو نه بييري کنا وکفى بالله وكيلو كافي الله کا ارسا زو سي مدار درې خطابات نبي عليه السلام تو ما جعل الله لرجلين قلبين دیکه اوس یو مثال پېش کړي دریمې سالونه دریمې سالونه چې تعلق د توحید سرم مده او تعلق د سنت سره مده د رسالت سره مخکی وی کنه اتق الله دالانو یریگا نو عربه تدالې دا مثالونه وې مخکی وی د اللهانو یری د یری لایق الله دې نو دلته د سړو بیان شروع چې پزړه کې بس د یو الله یره پکاري د ډیرو یری بسړه کې نه سات ما الله ل رجل من قلبين في جوفي په یو سینه کې دو زړون ننی غوري نو دو یری په پکې نه ساتي چې د الله یرم داو د دا غیر الله یرم نو سربد الله یا ربي مثال وای بیا په تفصیل کوم ترجمه والووره و ما جاد الله انه د ارذول الله ل رجلين دیو سڑی دا پارا من خلبین دوزرونا فی جو د ہی ددپا سینہ کے کې سینہ کے دوزرونا نیوزڑی وما جعالاو ندیگا ارضو لی اللہ ازواجو کم ستاسو بی بیانی اللہ تی اغبی بیانی تظاہرونا چتاسو زیہار کا وی من ہن ناغوی تا نو دا اللہ ندیگا ارضو لی امہاتے کم ستاسو حقیقی میان دے اے زیہار کو پی جنے تلاق قسمونوں کی او قسم دے یعنی خضبی ج جاهلیت کې داسې وو پدی دین کې مزغبر قرار پره خو شیش چې وسړي با خزې توي د په ما د سه حرامه لکه زمام مور یا د زمام د مور ملا یا زمام د مور بلدا سه اوس او غیره اوبه یاد کړ نو پدی سره با دا خزې حرامې دا روستو برای شی سورته مجادله کې التبه بیا طریقو که کده دې قسم کړه کړه دا خبره کړه دا او دا خزب آپس حلال الغاڑی نو ایزا دا غبو کی کفاره باور کی دا زېحار کفاره ده به مساله روستورا جی مودل ته وای دا حکم سره چې خزه تا مور وای چې ته په مادا سی لک مور الله وی کدی وته په خلی مور اوم وای نه دې مور ده؟ نه دا ندا. نو سنگ چې خزا د خلی پوینا مور نشی کېره یعنی نشی کېره ها خدا خبر غلط او کڑن اللہ ولا زور ور کوي کفارہ ور کوي الا بالا حلالي نہ خدا یو مثال ورسو به تفصیل کوم درم و ماجلا دیاکم او ندی گرزولی اللہ ستاسو متبناگان ابناکم استاوس حقیقی زمان متبنا سے توئی چا چازوی ری او تا و تا پ خلیبان ازوی ہوئی تے زما ازویش متبنا نو ٹھیک تا و تا زویو نو ٹھیک دتا و سرا خط تعلق او خما عامله دنیاوی کوا خدا حقیقی زوی نه جوړي هرڅو زوی وقاغه چې د سړی نه پېدای نو دا درې مثال وی یو د سړی پزړکه د سړی پسینہ کې د وزړون نه ني دارنګ خپلې خزا دا ته چې امور وې نو دا حقیقی مور کې د نه شي پر حدیث ته چې زوی وې نو دا حقیقی زوی نه شي کې نو دا توحید سره ولاګوي مشرک څه کوي غیر الٰه چې الٰه نه دی الله ته الٰه نو سنگ چي الله وي د يو سړي په زړه کې مي د يو سړي په زينه کې د وسونو نه دي ګرځولې نو په یو عالم کې دو خدایان نشي کېره دارنګ سنگ چي پر دې مورتا او خزتا سوک موروي نو دا حقيقي مور کې دي نشي دارنګ غير الٰه اچي سو خدای نو دا حقيقي الٰه نشي جوړي دارنګ یو سړي پر ديز ويت زوي وي نو دا د دا دا حقيقي زوي نشي کېره نو دارنګ که سوخ غیر اله تا اله هو ادا اله نشي جوړه دغره رسالت شرم لګي څنګه چې پيو سي نکي د وزړه نشي کېره نو دارنګ دا د دې امت د پاره پيو وخت کې د نبيان نشي کېره نبی بو ميهوي دارنګ ما ماجه ازواج کوملاتي تو ظاهرونه منه هم نه او ما هديكم څنګه چې خزه تمور ویلو سره مور نشي کېره نو غيري نبي ته نبی ویل نبی نے شکیے و اماج الا دیا و کما بناکم سنگچی ردیز وی تذوی ویلو سرز وی نشکیے نو دارن مت نبی شے نبی نشی جوڑے مت نبی بھیجنے ہا تے نبی تے نبی جی نبی نے لو مت نبی نو ساسو دا مت نبی مدغسرے <تصف> مت نبی و اماج الا دیا کما اللہ ساسو اغا متبنگان عبناکم ستاسو حقی زامن ستاسو زالکم قولکم داد ستاسو اینا بی افایکم پخلو دا صرف دخلی خبرید والله والا یقول الحق وی حق وی اہد السبیل او اغا لارخی سما سما لارخی دا سلکی پیورس میں باطل دا جاہیلیت رد کنو اغیل تمہید کیو واقع داوہ وا. چی دنبی علیہ السلام غلامو زیدو زید بین حارسا رضی اللہ نو زید بین حارسا یو زید بین حارسا بیت کاتب وحی دے جو دا پیغمبر سوحابی دے دا نبی علیہ السلام خوی یو زید بین حارسا دے دا, دا نبی علیہ السلام متبننا دا اصل کی دا خدیجی رضی اللہ نها غلام ده. او خدیجی رضی اللہ نها لخپل روارو ارکڑو دا غا حکیم ابن حضام که منو حضام صحابی ده ده اصل که ده زید رزیلان ہو چه یو الکو مور سر روانو مور سر مور پلار کرا تلا پلار کرا پلارا چه تن جاہیلیت که ظلم زیاده دیرو نو بس ڈاکوان په پی پیخ شو د مور ده ما د مو ده مور ده غیق نیو تختاو او واپس مور مورې غریب په جڑا جڑا یا مور کارو یا چېرې واپس بلار کرا تلې دا زید ترخش زید غلو راوس مکه کې خرج کو مکه کې حکیم باندې هظام واوس عربی خپل ترور لا خدیجه رضی الله عنها ورکه نو دا خدیجه سره غلام د چې نبی عليه السلام سره نکاو کړه او پیغمبر شو نو نبی عليه السلام ته ورکه چې زید الله پیغمبر دا ستا غلام شو نو نبی علیہ السلام ازاد کا. او چونکی نبی علیہ السلام نارینا اولاد نو نوی صدا بمزویش متبننک نو نبی علیہ السلام متبننو مو بولا بیٹا نو بیا دنبی علیہ السلام د ترو لور و زینب رضی لانها ناغ زینب رضی لانها دل پنکاو کل او چونکی دے غلامو دا بار نراغلی سڑے دا قبیلی خاندان د مور پلا رشدارانو پتین لگی دا او زینب خود قرآشو دا خاندان معزز خزاوا نو کور جوڑ نشو دیو جنا زمون پا دین که کف اهم شه ده چه کف تا دیو کتیش پا نکا کې یا ور نو دا سه گوره د دا دی جنه یا برابر خوی کن دا سه چې چه مثلا یو جنه د عالم دا یو جنه د تاریمی آفتا دا او اغت چرتا جاہل جڑ بی دین لورکی نو دا کف نه برابر ظلم ننے نو بارحل دل تا چه دینو نبی علیہ السلام خود چونکی دے بیا آزاد کردو نو پا آزادی سر خو کف شو بیاکن آزاد شو اس خو غلام ننے آزاد شو خود بارحل بیام دا وچی دا وزینب و سر کور جوڑ نش کور نجوڑیت اخیر نبی علیہ السلام ته دا الله پیغمبره زید و تو وی رجال چکور مینه جوړی او ته مر بزګزارہ کا وخیر خزیدا چې بس وا خوا سره تیرا وا خو حال اونشوا اخیر دا چې طلاق ورک چې طلاق ورک نو برنه و هیراله پیغمبر تو یې نکاح پیټا وا زینب نبی علیہ السلام می نکاح کو تلمدا خو ولي توفان جوړی شي خلګې چوغورا این ګوره وکړه این ګور خو نو حقیقت کې کړه او متبنا متبناده صحیح زوینه دی مرحلہ الله په حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب سره نکاح وتړه مکی والا ته د مدینه کې یو لوی غبل جوړ شو چوغورا د دینو د متبننا یعنی د زوی خزاو کړه انګور سره نکاح کړه الله پی شروع و ما جلا دیو کوم بنا متبنا حقیقی زویني نوچ زه حقیقی او سلبینه ده نو داخذ دا سر نه کام چایس او دو ودوهم واس کਵੇ ده متبناگانو تلیابایهم د خپلو پلارانو په نومونو ځکه نبی ادرسلام دا تبیسے بی زید رضی الله عنه تبېسه وې زید بن محمد پدی مشهور شه الله ویندا پلاړو می یاد وې بی. زید بن حارثه وتا وای او اقصد عند الله دا دیر د انصاف خبره دا, دا الله پانیز او کتا سوائی دا پلار نو میرا لنرازی فایلم تالمو کن پیجنے به هم پلارانی نو فایخوانو کم مڑا بستا سرونا دی فی الدینی دین که و موالی کم وستا سو دی دوستان موالی دوستان یا موالی ازاد کرده غلامان دی بچی نومین درزی رور ورتا وایا صرف زید ورتا وایا و لیسا علیکم خوزا خبر نوه او زید من محمد اموی نو پاغه مخکینی گونانګار نیه ولی سلام کونی شپدا زمانه جنان گنا فیما پاسه که اخطاتم بی چتاس خطاشی ویه ولکن ما لیکن گوناش ته پاغه عمل که تعمدت قلوبکم چی قص کړي تاسو زونه وکانا الله او دال غفور رحیمه بهونکو میربان ان اولا بالمؤمنین دا اول خطاب د امه تا امه خطاب کوي امه یانو تاسو به او یو ماتیان په کار چې تاسو پیغمبر باندې ځان قربان کړ او د پیغمبر تابيداریو کې او د پیغمبر خبرو باندې ځکه د پیغمبر په تاسو ډېر احسانات ان نبی او اولا پیغمبر ډېر لایق دی بالمؤمنون ومؤمنان ته میننفسهم د خپل ځانونو نم مومن لپاکاري چې د ځان نه زیاته پیغمبر لور کی او د پیغمبر تابيداریو او ازواجو او د پیغمبر دا بی بیانی چی دی امہاتو هم داخو سری میان د دا امت دی دا امت میان دی حیاتو نبی والا وی وی پیغمبر جم دی دی وفات وطنوی وی ولی وی یو دلیل دا دی چی جم دی زکر دی چی داغو بی بیانو سرانے کھا نکی بی جی بی دا جہالت دی پیغمبر جم دی دی قرآنو گورا موجود دی وازواجو امہاتوہم وجدادا غندا چی پیغمبر جمده نوزکی بیبیا نوزرزوکنے کانے سر نوزو بللہ وازواجو امہاتوہم او دا پیغمبر بیبیا نی دا میان دی دا امت تی نوزکا و سرنے کار حرام دا او تازیم بیم لکا دا مور کوا بیمان منافق عبداللہ بن ابن سلول ویلیو ہوئی کہ پیغمبر وفات سو نو خدیجه باندې بزنی کاټړم هی بے ایمان وی په ادغه باندې عائشہ باندې رضی الله عنها لو وی واژو هم قربانی خلګې نه کا نتدې خدا غارمونې دا خبرې کوي کا غارمونې وکړه غارمونې نو یو روحانی غارمونې میکنه چې پیغمبر پدین نو روانه سي چلولې کاو الکه تاسو ما ته چټرو لګی تقوا درجي دي و غیرې دی الکه د نوزیځ کي تاسو زړه ته خوا درجي نشم ویل دونه واخونیشته اتق الا امتي ته او پیغمبر ته ویل کي فرق دي امتي چوي اتق الا نو دا منه ګنا نه ځان بچکه پیغمبر ته چوي اتق الا منه س يعني د سټه نه ځان بچکه ما ترجمه کیو کانو ما خواغه مانه نه کړه چې ګنا نه ځان بچکه اعظم د ګنا نه بچ دي خو یو تفصیل له چې ز طالب زر نظر نه انا شورو کم بیا بس پکې او یودار ازب ترجمه کوم ځان سره ولي کې دا به زغې اعتراض جوابي ته غره مطلب معنا څوک را ځان بچ کړه سوستيان به تبلیغ کې بس اعتراض هم ختم شو ماليوا شل تتقوا كما تقوا کمر ختم شه وا واسواج ما هتهم د پیغمبر بیبیاں نه میاندې د امت دی ولول الرحامه ولول الرحام او غو من دند سره رحم داران بازون بازي اوله ډېر لایق دی بميراث کې به باز ان په بازو فيه کتاب الله د الله په کتابو علم کې من المؤمنین ادم مؤمنان و المهاجرین اود اام مهاجرونا سم مطلب نبی له سلام مدینه کې معاخات دا صاحب کرامو ترمنځ قائم کړیو یو صحابي دبل رور کړو نو په ابتدا کې په میراث کې میثابوا نو دایا ترا هغه به چې باسوس د میراث خبره ختمه میراث بسوکلی صرف رشتہ دار خپل مهاجر او عام مؤمن غرور دی په خپل باندې دینی ورده خو په میراث کې حقدار نه دی البته الا مگر ان تفلوچ تاوسو کې لا اولیاکم د خپل دوستان او سره معروفه سخ خصمان میراث کې سنشته وصیت ولاوکا ام davno sarkawa kana zalika fil kitabi mastura da za allah pa ilm kili kiri wi iza khazna me wi iza akhazna minan nabina misaqam wa minka da saluram khatab paigambar ta wi iza khazna wa cha gasse mungam minan nabina paigambarana misaqam wa dadad اودت دا توحید باندې وادا چې توحید مسله او بیان اوه ومنکا او استانم دا واداره چې ته ومن بیان او من نوح دنو علی السلام نام واد او د ابراهيم علی السلام نام د موسی علی السلام د عیسی علی السلام ایصایب نه مریم نام وادا واخذنا هغه سهمغه من هم د دین میسا قن غلیزا مضبوطه په بیان د توحید چې توحید و بیان وے نو پیغمبر د الله د توحید بیان جاری ساته الیسل صالحینان صدقهم دیده پارا الله د امبیون وعده غسه دا چې د قیامت پر ورځ لیسل صادقین دې ده پاره چې د پوسو کې رښتینی د پوسو کې رښتینی ان صدقین لیسل صادقین چې د کې الله صادقین د رښتینو نان صدقهم په بار د رښتیا د دوی کې یعنی په بار د د دوی کې الله په کې د امبیون کوي تاسو د الله توحید بیان کړو کنه واه دلیل کاثیری نو تیار کړی د منکرین لرا صاحبن علی ما دعوت نمنی یایو نامنو دویم خطاب ختاب او متهمت و چې الله دربانې اسانات نامات کړي دي دیر نامات په مختلف مواقعو او د نامات سانات ځکه شوي دي چې تا او د پیغمبر دین راړی او د پیغمبر دینه منل لې دا ووجه د الله دا نیمتونو مستیق شوي نو په کار د چې د پیغمبر توقیرو کې او د پیغمبر استراموساته او تابیداریو که یاو الزینا من ایمان والو اسکرو نعمت الله یاد کنه نعمت الله علیکم جیکڑے له پتاسو خاص کرغه نعمت از جات کوم کله چراغ تاسو جنود لخ کرے فرسلنا مګرولې گالیم بدی باندي ریحن حوا او باد و جنودن او لخ کرے دا فرشتو لم تروا ها چتاسو غنلی دله وکانه الله او د الله بما پاو او الله بما پاو سمانه ته ملونشتاس کول بصیرون دیدونګه دا غزوه خندق او احزاب ته ده بدر کی شکستو خوړه کافرو نو ترالل نو هوت کې د خپلې بدلي کوشش کاو خواګن کوششم ناکام نبیا ټول قبایل سر اتحاد وکړه ټول عرب قبایل چې کوم مشرکین اي ټول رااله او په یو ځای باندې مکی وکړه خندق او احزاب جان احزاب او تذکوی ټول ډلې یو ځای شوه اتحاد شیو لکهنن چې د مسلمانانو خلاب دغه اتحادیان راغلی دنیا کې دغه سې اتحادیان راغونې شیو پکې د مدینه مناف د هم پټو سره پکې مرګ غړیو پورغاټه اتحاد شیو احزاب راغړیو نبی আলাইه السلام مشوره واغست چې مدینه تران نو عمله را باندې کای مدینه پراله خرابه کیځه چلو جنگ تبار وروزو او کنه مدینه کې پاتې شو مدین ک پتی کېږو مدینه, مدینه خاببیي که بار وروو نو مقابله بهونه کی شو زه مشوره غستا نو سلمان فارسی ررضلاان په اومرکه ډیر ل عمروالهوو ډیر ومرو ناغ ته مونږ به چې کله فاررس کې داسې جنګونه کول او مقابله به نشو شو کې دی نومونږ م د خار نهګیر چاپیره خنده کو که نه نو توشمن بدن نهښار ته نه شو را ل او دې طر نه به مونږ جګ دغه طررب نائ نو باس خندق وکړو دته په مشوره نو د مدینه نه غیر چا بیره خندق وکړه استیښ خندق دون خپلنو چې ټوپه ته والي نشو او دونا جوړو چې لاندې با سړې پرې وځنو بیا راخته دینش دونا خندق کو څور وزه اصحابو نبی عليه السلام لګيو نو دغه تزهکه جنگ خندق وې او احزاب تزهکه وې چې بده کی مختلفې ډلې او اتحاد یو وځي شی د نبی عليه ذری بیان کې وګورګل لخکر راغلی وه خلاوی یوم حوار واستدوی می فرشتي رولې غل فرشتي تاون لرا ل بیا حوار ا دې مکی و راو غرو د خندق نا غاړه مدینې نا خوا خیمه خپلې خخکړې و اسونه مسونه تړلو ا بس جنگ خو هغه له دی غاړه جنگ د خوش جنگ بکی د توري جنگ نشو کم سره به دا شي خندق تر او کو زیده به سره به جنگ کو خو دغ جنگ شو دواړو طرپونه <تصفيق> سرې پورې هغوی پیس نتی جوونه رسېدل آخر په الله پاک طوفان را داسې سخته سیله پله چې د خمو موږی وتل دا سارو موږی اوتل سرروو تختیدل خیمه ټولې زولوالو زورې بس دوڅ چلوکوو بس تختې د او قرران ک را ځ بس چې دا اخزاب را شي دا به د دی اخری سووري دی بعد به با بیا په تاسو بیا بستاسو وار پیرازی داغی اغزاب نباب بیا دا مکی والا زور ختم شنو بیا دفعی جنگ ختم شو اخدامی شورو شو اخدامی جنگ بیا ما نبی علیه السلام چیده فتح مکا داغی جنگ او بیا اخدامی جیهادو نشورو شو ندادا لما شیخ شیخ ولیولا کابل گرامی را ملا بداوی چیده قرآن دا اشاراتو معلومی اگوی چه افغانستان که کلا دا تالیبان حکومت را رئی نظر افغانستان توی تلیو مولا امر سر ملو شویم نوی غیطم ایسا خبری کدیوی شیخ و ساماو مولا امر وی صدا حکومت که سنخصانات موی چه دا سی که دا دا نخصاناتم حکومت پدی خرابی دویم دا معاہدین و خلاب کوای در سون بندیگی دا, بندی دا خنک بیا ایوان خبریوشو بیاوی امام و ر ویراته چپناس اوغا غراته کې یم او ته وی چې د قران نه د معلومی تاسو له الله سبحانه سره در کا من در کا سه معمولی غن ریاست جوڑ شو دا نبی علی السلامه هجرت نه باد مدینه کې ورکوټه ریاست جوړه سه جنگونه شو کله فتو کله شکس خو بیا په اخیری زورور جنگ راغې ټوله حزاب یوځای شو او په اتحاد او اتفاق په عملو وکړه خو بیا الله پاک صحابه او مؤمنانو تاسو زور ورکو زور ملوشه خو دا غین آباد اللہ احضاب پشکست کر لودا غین آباد بیا کافر عمل آور نشو د کافر رو مات شو او بیا اخدامی جنگ شروش شو <تصف> بیا د پیغمبر خطاوا دغه با پتاسو مراجی دا, دا دین آباد کی دیشی پتاسو وان احضاب رائشی تول خو احضابو دا پارا بیا دا دا دا, دا, دا دی خبر خیال ساته په جنگ ادی روک دی خبری کڑی دیا غاب کتاب کی مشتا دا کتاب دے شل خبر سر یوب وقتو کی او وسیلی کرے شل خبر سر یو دا معنی لا الہ الا اللہ سماعت لب یہ ہن دخل الہ الا مطلب و غساج بویل اب کے سر اج مکڑی شل خبر سر یو ما تی بیا د دیو د ترجمہ او ما سال کا شروع کرے وا بیا میو مر گری او پاتہ نو اگ کتاب کی دا واخم بھی کرے که په د بیا تره کړی نو بیا به چې داې ملا ورته لو غ او بیا به و چې سووکم کا افغانستان تتلل یا را تل نو زما ته پوس چې شیخ صب څنګه دی شیر صب څنګه د بیا مخه تع بررح نو اعذااب به وي ما تهوي را ځي د غې نه بعد بهور مومه خو چې کله اعذااب شکل سخوري که نو هغې نه بعد به بیاستاسو نمبرې نو دغه ص ذااب را ل اوس په شيیکدي دې پسيبدا اسلام او دا غلبې دې اسلام نمبر یوس اوس بدین آباد کافر مسلمان باندې عمله نه کړ خو چې دې دا شکه څو دین آباد بیا بده ځور ختمي بیا و مسلمان پاسي او بیا بده چې نه پاسي دا د افغانستان خبره نه دا ټول عالمي اسلام خبره دا ټول عالمي اسلام دا حالات را روان دي ان شاء <صح>. <تصح> نو دغه الله وایي وګوره هوا می پروا واستا فرشتي ایذ یا ایذ حکم کله چر التا صدا کافر من فوقکم دبرنا و من اسفل منکم ودلان دینا یعنی چار چھ پیرنا حمله در دیوش ایذ غتل ابصار کله چھ کا گشوی کا گیشوی سترگی د منافقانو و بلغت القلوب اور رسید الرزون الحناجر چنگڑقتا داسه تکلیف و سخت وخ کو منافقانو سترگی د هیبت و تکلیف نہ کاگیشوی زنون خلیل الارل و تزنون او تاس و منافقان و گمانون قول باللائی پا اللہ بانی از زنون غلط گمانون و ازا دا اللہ و ادا سوا اللہ و فتح بدر کن فتح بس اسلام ختمی دا خبر منافقانو شو افغانستان چه املو شو دا حالات جوړ شو به حمد خلقو سوه اسلام ختم شوه بین دا منافقم میک اسلام نختمی نسی خبری اوته بِاللَّهِ بالله زونونه اوګمان کو تاسو په الله باې غلدګمانونه اونا ل کپتمومنونه وزول لو زلزالان شدید او دغه ځای کې ازای شو شو په ممنانو باندې او لو زول شو ممنان لزالان شدید په لوړزولو ډیر سخت وګوره احذاابو کېده حالاته اوسم رال نه احذاب رالمنانڅګ او ورلی شوي. یوا افغانستان نه ټوله ل اسلام پاکستان مسلمانان. دا افغانستان مسلمان اندر دنیا سخت پرالی ډیر سخت زلزال ان شدید <clears throat> ایز یقول <سؤال> المنافقون کلہ چوی منافقان والذین اگسنو فی قلوبهم مرض شزونو کہ مرض ما وعدنا الله وعدنا وکریم سر الله ورسول رسول الله لا اله الا هو را مگر دو کہ الله رسول خو امداد برا زی کم دیرانه و اس قالت طائفۃ او کلہ چوی یو اډلی دا منافقانو منهم بری منافقانو کی یا اهل یثریبا اے والو ی صرب د مدیې زړنو ی صرب والله لا مقامله کوم نشته دی او درېدل تاسوله په مقابله د کافرانو کې نو فرج دې خپل دین نه وړه منافقانو مدیې والکه ځان لم کار وکت پ غمبر هم راو ځ لم کار وکت دې هزه مقابله بهو کې راضی شي نه وړو نو منافقان خلکو دا خبرې کول ساحبه چرته وړیدل خو منافقانو خدین پرېخصصل شوکړلکن. <خف> لکه دې مخ کې حالت وګه چې کم منافق کسم خلکو اېدا اسلام او دین نم توبه کړه مسلمان نه چا ګيري و خړېلې چا اسلام پرې خو چا ځانند مسلمان نوم لری ک مړنه شم اومن وجني الله وي دا څه و منافقان او ويستازنو فريق منهم او اجازه هوستایو ډلې منهم بدوي کې نبی ا د پیغمبرنا سمونافقان را ل نبی عليه السلام ته وي یو ګلو نه وې نه بو خو اورا خالي دې ود پر دې دي نبی علی السلام را ادا الله پیغمبر زخه جنگ لنه شمراد کور می خلیل او ده پردی ده خزیدی او لوونه می نو کو کور نرا شمس نه زما ده کور بی زتیوش الله وی درو و ما هی به اورا نو ده کورونه خالی او ده پردی این یریدن دی رادان کوله پده سریلا فرار اما گرد جنگ نده تیخت دی. جنگ نزان تختو ولو دخلت علی من اختارها او دا منافقان کچرته داخل کړي شي عليهم په ديمان دي لا کافر منختار هدا اطراف د مدینې نه ثم سوئل الفتنه بیات تپو اوکړې شي یا دی روغسته شي الفتنه شرک او کفر دا نل اتوها راځي لیکو پر او فتنه تا او ویدا دا شي کدي کافر او عمل او کړه او کافر ورتوي چې اله کا څنګه کفر کفر خپل کنه بلی سې بولینا تا به دا زر په منډه کفر پلو او ما تلبسوبه او وخت به نه تیراو پر کلمه د کفر او شرک الا یسیرا مگر لګ وې دا کفر کلمه باندې وخت نه تیراو چې څنګه هغه ورتوي کافر کېږي کنه دبر زر یاو بالکل يم دونه یسیر وخت به تیراو چې دا کافر وینا او دا د کفر اختیارو walaqad kanu yaqinan yu ahad allah wa de kade wa allah sar men qabl makki chlai waluna aladbar de banagar zai shagan makki khuda wa peghambar sar kade wa che da peghambar nusrat bako pe iman bkalak wa kana ahad allah de wa adala allah masula de barake ba tapus ki allah wi da marg nama yarege munafiqanu da khandak دا د دا یاری پر جیحاد پری خوسته قل <تصح> <خل> ویورت پیغمبر علیان فا حکم الفرارو فائده ندر که تاوسط تیخته فرارتو ان فرارتون کو تیخته کوی من الموت دا مرگ نا او القتل یا دا قتل نا دا مرگ دا جیحاد نا پده تخته چی مرنو شو الله وینشه بچ که ده ویزن بده وقت که لا تو متعون تاسو فائده نا وان لی الا قلیل مگر لگ سات. مطلب سات ده جهاد ده د ده یری جهاد مپره ده که تاسو امدنو شو اللہ وی چخپل وقت مقرری مریبا خل منزل لزی آسم و کم من اللہ سوک ده آغازات چه بچ کی تاسو من اللہ ادا اللہ ده عذاب نئی نارادا بے کم کالا ایرادو کی بتاسو بانی سو اندبا ده ده عذاب اوارادا بے کم رحمہ ایرادو کی بتاسو بانی ده محروبانه نو در الله نسوه سوک نیشتا ولا ایجیدونالو مادی و پیدا نی کزان لپرمیندونی لای در الله نسوه ولی نسوه مامن ولا نسیر و نسوه کم دادی رو کو پوری نرسو شده مضمون ختمش کو پوری رسو قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ یقین پیژې الله المورق نه من کوم من کوونې د جاد نه په تاسو کې تاسو کې جکم جادد نه خلک من کول کول منافقان والقا نه ونکېلیخوانیم خپلورونو ته حالو مولا نه او خلکو ته مړه راضېمونصره کجنګ کو دا پې غمبر اوګار د کافر ووج ولا یاتون ال البسا او نه رايجنګله قله مګر لږ جګله راځي سه ثر را شي خلکو تزانانو خي یا د د جنگ جګ له راځي ته چل نور جد نه کوي عشي تننا ل کومله ډیر بهخیلاانديستاسو په خیر دا منافق اجالښوف کله چې را شي یاره رایت اوطبینی دا منافقان ورونه ګوري ل کتا ته ته دورو و هم چې ګزی چ کارئ به دوسترګېه منافق معې چې راشی را نو بیا بیا دا سر کې داس ویږي چور لېږې ډیره یاری نه او کل لی پهشاننداغ سړی او شعلی من الموت چې بیا وش راغلی په بانې د مارگ لکه څنګه چې د سړي زنکهنی الله به منافق چې د خووف او د یې خبري بس مري فضا اول خوف کله چېړ شي یاره یاره ختممه شي او راحتوامن را شي نو بیا منافق نر شي بیا بر اپاس شي سقکم نو تلیفه بیا تاوسته بیا سنهتنداددن پا غجبو تیرو 13 بیا وتاو زه بس دا چي غټه غټه رو دا استاد الله سوس وري پي مړکړو وز وري تبا کړو اشه تهنا لخير ډير بخيلان په خیر بانده اولای که دا کسان لم یومین و ایمان نروڑی فا احبت اللہ و مالهم لم یومین و ایمان ندی راوڑی فا احبت اللہ و مالهم برباد دی عملونه وکان ازارک از اللہ یسیرہ او دی دا کار پا اللہ سان اللہ بے عمل برباد کی دا منافق الا یحسبون الاحزابا دی گمان که دا منافقان الاحزابا پا دی ڈلوبانی لم یزبو چی دی بلال نشی منافقانو یې ندیوسي او زړه راغلی اتحادیان راغلی دوی چرته زی دی به عمل ټول مر قبضه کیده چې چا ولې عمل وکړ په زړه دی په افغانستانونی او اوس په پاکستان نشي بس دی بی بیا د دې ملک نه نه زی زیګ زی روان دی زی چې وای مونږ لا راځو الاو يذهبوا لا يذهبون الاذاب منافقان يريدلو باندي احزاب باندې ګمان کوي لم يذهبوا چدي بلاړ نشټول مر بدلتي ويات الاذابو کو چرتر شي وت لاړلي بیا عذاب نو يودو يودو وادي بلا منافقان لو انهم چريدي با دونه وسيدون کي في العرب فبانډو کي او يسلون تا بوسنه کول انان باکم ساتو د حالات او د خبرو ويدا منافق دونه بزل لري دل خو لاړه لا تختول احذااب خوی که بفر چر د اعذا بیا را شي دی بهسه کوي دی به باندو ته تختي لورې به پروي بس سره به لکه څنګه جګ اووش او څنګه چلو شو تپوس به صه کوي ولو کانو في کوم وزه خده مړه چې تا دي منافق خنه ده چه ده سر جهات ده لادش او ده دین کار کې د سر مرگنیش نو خسان باو ولو کانو فیکون که چرت دوی تاسو که وی نو ما قاتلو جنگ بینو کده الا خلیلا مگر لگ دریاد پارا صرف ستا ده خوده نپارا براتا توپک کو تک بیلاس که را غسته تورا آنور به پیخلاس جنگ نکاو نرو که که پدای سی سڑی بیسکن